Точніше, смішно виглядав я, сам зі своїми ваганнями та припущеннями. Мені конче потрібно було з кимось порадитись. І, мабуть, допомогти могла єдина людина – Антонович. Тому тільки не видався вільний час, я зібрався і поїхав на хутір. Старий зустрів мене радо. Він порався на подвір'ї з колесом для підводи, і, напевно, в нього щось не клеїлося, бо, побачивши мене ще здалеку, дуже зрадів і відразу ж кинув колеса та інструменти. Ми увійшли до хати. Антонович завалився на лавку спиною до грубки. Очевидно, це було його звичне місце. – Дай лише трохи відсапаюся, – прогорлав він, наче я був глухий. «А тоді щось будемо робити». «Робити нічого не будемо», – відповів я. «Будемо говорити». «Хочу порадитися з вами. Ви багато в лісі буваєте. Бачили всяких дивовиж?» «Бачив, бачив», – підтвердив Антонович. «Усього бачив». «А що таке?» «Розказуй, хлопче. «Так ось». Те, що спостерігаю вже місяць, є надзвичайно дивним, і я не знаю, що мені робити. Якби розповісти комусь, точно засміяли б. Ну, а вам уже мушу? Антоновича тішило, що для поради я обрав саме його, і він уважно слухав. А я виповідав йому цю незвичайну історію про чорного пса, який щоразу тягався за мною про наш з Васильком експеримент і про те, як він миттєво зник, почувши Григорія, коли ми з ним вистежували косулю біля Соснякова. і Як несподівано, опинився зовсім в іншому місці, майже за 20 кілометрів від лісу, там, куди я втік від нього, і про його морду, яку я добре роздивився під час нашої останньої зустрічі. Розповів про ту причину, з якої я досі його не застрелив. Розповів усе. «Цікава історія, чоловіче, я тобі скажу», замислено відповів старий після хвилинного мовчання. «Я бувало бачив дещо дивне, пов'язане зі здичавілими псами». «Собака, тварюка розумна й хитра». І ось що я тобі скажу, хлопче. Така моя думка і щира порада. Якщо ти не впевнений, то я тобі скажу просто: нечистої сили немає. Я це знаю точно. Якби вона була, я б її давно вже побачив. Де тільки я не було? Он мені вже сімдесятка. Отож, Якщо так, то це звичайнісінький дикий пес. Старий та хитрий. От що йому від тебе треба, того я не знаю. Та яке то має значення? Я тобі так скажу. Ти наступної неділі візьми рушницю та йди собі до лісу. Тільки надто грубого шроту не бери. Йому й чотирьох нулів вистачить, побачиш, аби влучило. Тільки крохмалю насип до шроту, щоб кучніше було, розумієш? О, добряче поціль його в груди. І повір мені, тобі не буде гріха. Був колись у мене пес, додав старий після невеликої паузи. Давно вже. Задушив одного разу він кота. Але той встиг дуже подерти йому очі. Так і осліп. І щось таке після того на них понаростало, що й очець не було видно. Так, я знав. Знав, що він мені нічого іншого не порадить. Однак після розмови зі старим, а відчув полегшення і вирішив, що наступної неділі піду до лісу і саме так зроблю. Адже це був єдиний реальний вихід. У суботу знову випав сніг. Мокрий, лопатий, а він укрив навколо все. Кожен господар знову ж крив лопатою у дворі, розчищаючи доріжки. А він сипав та сипав а вночі несподівано вдарив мороз. Зранку в неділю показало мінус 18 градусів. Небо стало чистим, яскраво-блакитним і ні вітринки. Дерева в лісі стояли під білими шапками. Та що дерева! Увесь ліс одягнувся в одну величезну снігову шапку і здавалося, від цього оглух. Глухнув і той, хто заходив до нього. Кущі під деревами також побіліли, а їхні гілки стали грубими від мільйонів білих голок, що стирчали на всі боки. І здавалося, варто лише зачепити, та ні, досить голосно крикнути в зачарованому зимою лісі, як все лавиною опаде додолу. Вона і так потроху обсипалась, робличі ямки у неторканому сніговому простирадлі. Та цього разу в мене не було бажання милуватися красою зимового лісу. Я прийшов сюди застрелити пса. З дичавілого, хворого чорного пса, шкідника лісів. Тварину хитру та розумно. Розігрівшись, я йшов швидко і рідко оглядався, знаючи, що зараз він з'явиться. Повинен з'явитися? А якщо ні? Але не вміє ж він зрештою читати моїх думок? Звичайно ж, ні. Просто він міг перекочувати з лісу на поля та переліски поблизу крутого яру, де я полював останнього разу випадково зустрітися зі мною і знову причепитися. Тепер цілком можливо він ошивався десь там, не маючи у думках бажання зустрічатися зі мною. Я озирнувся. Пес ішов за мною. Кроків за 60, як завжди, опустивши низьку голову, похитуючись з боку на бік. Я по думки вилаявся. Він знову був поруч. І зараз мені нарешті доведеться це зробити. Своєрідний акт милосердя. Все ж таки я відчував у грудях хвилювання.